Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge dækker Kongehuset kærligt og kritisk. I denne uge, der skal vi tale lidt om prins Christians apanage. Der har været mange skriverier, blandt andet her på BT, om hvad der egentlig skulle ske med den her apanage, nu hvor prins Christian fylder 18 år til oktober. Men i denne her uge... Melkongehus ud, at han skal slet ikke have epenage, før han faktisk fylder 21 år. Den beslutning skal vi diskutere her i studiet, og så skal vi i slutningen af programmet lave vores første podcast-anmeldelse her i programmet, og det bliver den nye musical om Dronning Margretes liv, musicalen Margrete, som den meget fint hedder. På dansk har vi jo tidligere hørt instruktør Massim Nielsen understrege, at det var meget vigtigt, at den hed det på dansk. Vi anmelder den, og øh, uden at afsløre for meget, så kan jeg da godt sige, at det, det er ikke er anmelser, der kommer ud øh, her i studiet. Øh, og jeg er så heldig, at jeg har to gode venner af programmet, og to øh, kloge hoveder, som begge også har set musicalen med i studiet i dag. Og det er dig, Jacob Sten Olsen, velkommen til. Tak skal du have. Og så er det dig, Emma Rømbær Påske. Tak. Velkommen til jer to Venner af programmet Og nok jer der faktisk har været med Allerflest gange så Nå, det er jo, det Ja det tror jeg faktisk En fornøjelse at have med igen Og, øh, og skønt og at I begge to har været i teater Så vi kan snakke lidt om det senere mm -hmm. Men øh, først så skal vi lige øh, Tale en lille smule om ham her Hvordan var den her oplevelse Den var længere, til de den var længere. Jo. Men øh, det var fedt Der var så mange øh, derude Som barnede op om alle Og alle gav ligesom det Det de kunne Og så lidt mere og til forskel fra alle de andre mennesker, så kender alle dig og råber din løb. Men det ligger de jeg er slet ikke mærke til, fordi rundt og mig, der løber, mennesker som os, giver sig for at løbe, og ja, det er ikke, det er ikke kun mig, de her på. Er der 5 km. inden? Hvorfor skulle du pludselig også ud og have en fem kilometers? trænge til det. Ja, så altså jeg havde mest taget det her klip med, bare lige for at sige, at vi skal snakke om prins Christian. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det selv. sådan jeg, Nogle gange glemmer jeg, hvordan hans stemme faktisk er. Det er ikke så tit, man jo hører ham snakke. Det er ikke så tit, når der er offentlige arrangementer, at det er ham, der stiller sig frem. Og der er der jo en god grund til. Det er, fordi han er under 18. Men Royal Run, som det her klip var fra, hvis man skulle være i tvivl, det er et af de arrangementer, hvor vi faktisk hører ham stille sig frem og, og sige noget. Og øh, det var jo meningen, at Prins Christian eller meningen. Det var sådan, var det i hvert fald, da hans far i sin tid øh, blev 18, at der fik han her øh, Og vi på BT her har skrevet en del om, øh, om, om hvad der skulle ske med den her banage. Nu ved vi så, at den får han først, når han bliver 21 år. Øh, og øh, den beslutning, altså. Hvad tænker du om den, Jacob? Du har allerede kommenteret den lidt i forskellige medier, men, men, men jeg ved, du synes, det er en klog beslutning. Jeg synes, det er en fornuftig beslutning. Det er det ud fra et sådan rent politisk synspunkt, og det er det egentlig også ud fra et menneskeligt synspunkt, synes jeg. Hvis vi skal tage det politiske først, så er der noget rent formelt i øvrigt i, at han er jo ikke umiddelbar, altså han er jo ikke tronfølgeren i modsætning til både hans farmor og hans hans far, da de fyldte 18, der var de jo next in line, altså tronfølger. Det er han jo ikke. Der er jo et lag mellem ham og den siddende regent, nemlig hans far. Så når han fylder 18, så kan man sige, at der ikke brug for ham på samme måde i statsrådet og andre steder, som der i sin tid var for både tronfølgeren prinsesse Margrethe og hans far, kronprins Frederik. Så det er sådan det rent formelle og så er der jo også det i det, at øh, jamen, øh, han er en ung mand, øh, som stadigvæk går i gymnasiet. Øh, han har ligesom øh, noget, han skal indtil videre. Han er ikke klar. Øh, han øh, skal først blive student, og så skal man så finde ud af, hvad han så skal. Måske skal han ind i militæret. Det vil være en naturlig antagelse, når han nu, øh, når han nu får den tilknytning til militæret, som han gør, når han gang bliver monark. Øh, men der er også nogle kan man sige, sådan mere øh, ja, menneskelige ting, som, som gør, synes jeg, at det er en meget god idé, at han får lov til at vente en lille bit smule med at komme ind i rampelyset. Hvad er det for nogle menneskelige øh, ting? Jamen, menneskelig det handler om, at han er så ung, som han er, øh, og det handler om, øh, hvis man kigger lidt på hans fars vej ind i det, så, så tumlede han jo nærmest ind i det som 18-årig, rimelig uforberedt. Øh, og året efter havde han en form for nedsmældning, kan man roligt sige, da han havde sin første store øh, officielle udlandsrejse til Japan, øh, hvor men det er ikke helt forkert at antage til en længe næret mistro fra pressens side til, den unge blev lagt der, fordi han simpelthen ikke var klar. Han var i dårlig humør, han var træt, han sneg ud om natten og festede i Tokyo's natteliv, og øh, var øh, ja, kan man sige, ryggen til pressen, og, ja, og signalerede det... på alle måder, at han, han ikke var interesseret i at være der, hvor han var. Og han har selv talt om efterfølgende, at han følte sig svigtet i forhold til det. Var det ikke også og på han, den, den rette kendte tur, at han, han ligesom fik sagt det der, da han blev spurgt om, hvad det betød for ham at stå ved mindesmærket for uh, Hiroshima? Jo. At han ligesom sagde, det, ja, det betyder ikke noget for øh, mennesker i min generation, og ja, man forstår godt, hvad han mener, at, øh, men det må man ikke sige. Ej. Så han var på alle måder uforberedt, Man har også talt om, så sagt, at han følte sig svigtet, han følte sig ikke godt nok taget hånd om. Og der tror jeg, øh, det er i hvert fald det, de signaler, der bliver sendt, at kronprinsparet på alle måder vil sikre prins Christian en mere sikker indgang til det her. Mm. Han, skal, han simpelthen skal være klar. Så man, man skærmer ham også på nuværende tidspunkt af menneskelige hensyn. Og det kan man tillade sig, fordi han som sagt ikke er i umiddelbar forlængelse af dronning Margrethe i forhold til at skulle overtage tronen. Ja. Hvad, hvad tænkte du, da du så den her beslutning, Emma? Øh, jamen, jeg tænkte faktisk meget af det samme som Jakob, men så skal man jo også læse det, der står med småt. Fordi de tager sig jo også til forbehold, at hvis nu er dronningen skulle gå hen og dø, så vil man revurdere, om han skal modtage apenage, Og det er jo så også i forbindelse med, at han jo så netop bliver nummer to. Ja. Øh, men så tænkte jeg faktisk også, at det er jo også en del af en ja, trend i Europa lige nu, øh, blandt øh, sådan, de næste i rækken, fordi i, i Nederlandene, der havde de faktisk allerede truffet den her beslutning, jeg tror, øh, i 2021 måske. Ja, øh, men, øhm, men det var, hun frasagte sig den jo selv, ikke? Jo, fordi øh, hun skulle studere. Ja. Den. Kronprinsesse Amalia. ja. Øhm, og det var jo også rigtig smart, og der var rigtig mange, der synes det var en rigtig, rigtig god idé. Så er der jo også hele det her aspekt med, at øhm, der er det politiske, der er også det personlige. Jeg synes også, det er rigtig rart for ham at finde sig selv, mens ja. han studerer. Altså, det er svært at være 17, 18, 19, 20 år i dag, at finde ud af, hvad delen man skal med sit liv. Ikke? Det kan godt være, at han allerede sådan cirka ved, hvad han skal, men han skal jo stadig finde sig selv. Ikke? Mm. Og jeg tror virkelig også, at at Frederik og Mary har tænkt, det er rigtig godt lige at skærme ham en lille spole. Og det forstår jeg faktisk virkelig, virkelig godt. Altså, vi ved jo, at kongehusene skæler meget til hinanden. Ja. Gør I, ja. Så gør vi det også. Danmark er, tror jeg, faktisk et af de lande, man skæler meget til. Mm -hmm. øh, men øh, her er ikke utænkeligt, som Emma siger, at man har skete en lille bit smule til for eksempel øh, Nederlandene, hvor der kom en rigtig god historie ud af, mm -hmm. øh, at kongprinsessen, som sagt, skrev et håndskrevet brev til premierministeren og bad sig, om hun ikke godt må være fri øh, under henvisen til, at under corona mm -hmm. øh, der var der faktisk mange studerende, der havde det værre, end hun havde. Ja. Øh, og hun vil gerne koncentrere sig om og og modtage undervisning på universitetet, så hun kunne ikke yde noget til gengæld. Ja. Og det der til gengæld er jo også noget, som man øh, er vigtigt på dagsordenen mm. nu. At, øh, og jo også nye man, ting, at man, man i tale sætter. Det ligger jo også på en eller anden måde i forlængelse af den udmelding, dronningen lavede i 2016, hvor hun var ude at sige, at kun øh, mm. hvad hedder han? Christian kunne forvente for at få repernage. Øh, og at øh, det, hun har forsøgt efterfølgende i forhold til prins Jørgens børn, og fra dem titlerne, er det der med, at hvis man en arbejdende del af et kongehus, det er så færre, der skal være, ja. øh, så får man også en titel, og så får man også løn for sit arbejde. Mm. Men netop fordi, at prins Christian ikke er i stand til at yde noget, øh, og ikke skal øh, de næste øh, tre år, eller hvor meget det nu bliver, øh, jamen så synes man også, det er rimeligt over for befolkningen, og det tror jeg er meget, meget fornuftigt, fordi vi er udgiftsbevidste også mm. i vores kongehus, og mm. man siger, så holder vi igen her, så viser vi os ikke grådige, så viser vi, at vi er godt klar over den... Øh, Stærke, men også på røse kontrakter er med folket om, at det er noget for noget. Mm -hmm. Så altså, det er fornuftigt. Man gør ja. det samme i Norge. Inge Alexandra, ja. hun er 19 år øh, og blev fyldt, hun er jo øh, i samme situation for, som, som Christian, at hun er ikke er umiddelbart tronfølgeren, øh, men skal dog være Norges dronning på et eller andet tidspunkt den første siden, Margrethe den første. Det bliver meget spændende. Mm -hmm. øh, og hun får heller ikke afpanage. Det er kun Harald Sonja. Og Så det er nok en, en ny frejder. trend, ja. Som ja, de det tror jeg. Og jeg tror faktisk, det er en rigtig god trend. Yeah. For, altså, fordi det er en af de her form for måder, hvor man kan modernisere kongehuset på, uden at det er for meget eller for lidt. Ja. Jeg synes, det er rigtig smart. Det er en måde også legitimere de udgifter, mm. vi øh, lægger der, at de, man er godt klar over, at de penge skal bruges fornuftigt. Mm. Øh, og det er jo også smalle øh, tider, vi lever i, ja. og, øh, der er, øh, og de er godt klar over, at de er op mod øh, en verden, hvor vi lige pludselig ser meget mere kritisk på nedavde privilegier. Og sådan noget. Så det giver rigtig god mening. Og her på BT, øh, der har vi lavet, vi, har jo, øh, vi laver spørgsmål undersøgelser gennem YouGov, Analyseinstituttet YouGov, hvor vi har spurgt til apanagien faktisk, inden den her melding kom ud, og vi har ligesom lavet et spørgsmål, hvor vi spurgte til, øh, bør prins Christian gøre, som i Holland, altså brugte det eksempel at sige, frasig sig, sig apanagien, mens han studerer, og ridsede ligesom hendes eksempel op. Og vi har også spurgt til, øh, bør han få den her mængde apanagie? Altså så Danmarks Statistik har sådan nogle fremskriver, der kunne fremskrive den apanagie, Kromgrensen fik, hvad vil det svare til i dag? Og i begge spørgsmål har det faktisk været mere end halvdelen af danskerne, der har sagt nej tak til det. Og der kan vi jo se, hver gang vi laver sådan nogle undersøgelser på Kongehuset, altså danskerne bakker jo op i stor stil. Så det er alligevel også, altså, der er alligevel også noget, der tyder på, at befolkningen er virkelig nede på den her beslutning. Ikke? Ja, øhm. Så man kan i kan kalde sig tilbage i sikker forvisning om, at det var en god beslutning. Mm. Øh, og jeg tror heller ikke, der har været mange sværslag. Altså det er jo Statsministeriet og Kongehuset, som har arbejdet på det her et stykke tid. Jeg, ja, ikke min fornemmelse, der har været mange sværslag i forbindelse med det her. Nej. Jeg stuser nu, nævner du selv det, hvis man læser det med småt, og det er jo rigtigt i den meddelelse, der kom ud, at der står det her med, øh, når prinsen fylder 21 år, eller ved et eventuelt tronskifte, hvis det finder sted inden. Så er der en anden lille detalje, jeg hæfter mig med, øh, og det er, at der står det her med, at øh, først herefter er det forventning, at hans kongelige højhed i højere grad vil indgå i officielle sammenhænge, dog er det afhængigt af, hvor prinsen på dette tidspunkt befinder sig i sit uddannelsesforløb. Ja. Og der tænkte jeg bare, nu nævner du selv militæret, Jacob, som en mulighed. Han kan være ude i udlandet. Ja, altså, ja, det, det kan det. han også, ja. men, men Men lad os nu sige, at han så bliver 21, og han øh, læser i udlandet, eller hvad han nu gør... er laver militær karriere. Mm. Tror I så, at man kunne finde på at udskyde den endnu mere, eller sige, at du får din appenage, men vi forventer ikke noget af dig? Altså, er det realistisk? Jeg tror, det realistiske er, at på et eller andet passende tidspunkt, inden han fylder 21 år, så kom, øh, får man strukket det der lovforslag, som skal mm. til, øh, for at man kan få appenagen igennem, og hvor man også færdsætter det beløb, han får. Øh, det tror jeg, at man vil gennemføre nu. Nu har man ligesom meldt en plan ud, hvad det er, og så holder man sig til den. Øh, så, men der er jo ikke nogen, som der på nuværende tidspunkt kan vide, at det, er, det er ikke er blevet offentliggjort, hvad han skal efter gymnasiet, hvor han befinder sig. Altså hvis man kigger på øh, både Frederik og Joachim, så har de jo haft udlandsophold øh, ja. af længere vejhed. Enten det har været som landbrugsmedhjælper i Australien, eller man har studeret på et finsk amerikansk universitet og sådan noget. Ikke? Så det kan man ikke vide. Men jeg tror, når han bliver 21, eller det sker sent, at Margrethe er faldet bort inden da, Øh, hvor han bliver tronføller, jamen, så gennemfører man den plan, man nu har ja. st stukket ud her. Ikke? Og noget, jeg jo så også synes bliver spændende, og der kan vi jo netop, altså kan man jo også tænke tilbage på krummer Hans Frederik, altså nu selvom prins Christian så får apanage scene, så bliver han jo stadigvæk 18 år øh, til oktober. Og jeg tænker jo også, øh, og nu med, med henblik på nogle af de sager, vi også har diskuteret her, og, og der er også den her regel om, at børnene udtaler sig ikke. Nu bliver han 18, så apanage eller ej, så er han jo voksen. Og han er jo stadigvæk en, der bliver Danmarks kommende konge. Tror I også, at det her også er en måde, at man forsøger at holde pressen lidt på afstand? Men altså for at sige, at oh, så kan I altså ikke tillade jer at gå, gå til ham på samme måde? Og I kan ikke tillade jeg at stille ham spørgsmål, og I kan ikke øh, rigtig tillade at gøre mere, fordi han ikke får apenage. Det er jo ikke nok, at han er øh, i princippet jagede vildt, fra han bliver 18, fordi den der kontrakt, oh. Nå jo, men den der kontrakt, <laughs> Jamen, pressen, den der kontrakt pressen har med, med de kongelige, om mm. at børn for eksempel ikke bliver kontaktet, når de er alene og sådan noget, den gælder jo egentlig ikke mere. Men jeg synes at der ligger et kraftigt signal ja. i forhold til, ja. hvad pressen kan forvente sig, han i hvert fald selv frivilligt stiller op til. At man skal ikke forvente måske nok heller ikke i forbindelse med den forestående fødselsdag at han kommer til at give interviews til højre og venstre og være til rådighed for pressen mm -hmm. i st særlig øh, stor stil. Øh, der tror jeg stadigvæk, man som sagt, at man forsøger øh, i hvert fald det man selv kan styre og skærme ham. Ja. Så altså, det er også noget med forventningsafstemning i forhold til både pressen selvfølgelig, men også øh, befolkningen gennem pressen, øh, hvad man kan forvente, hvilket lunser man kan få af Prins Christian indtil videre. Det er også færre nok, synes jeg jo. Altså ja, fordi synes, han ikke er nummer to lige nu. Det lyder nu. fornuftigt. Ja. Og han er en ung mand som skal ja. godt ind i det her, ikke? Så jeg synes at det lyder fornuftigt. Ja. ja for jeg tænker jo straks altså øh, hvis der florerer lidt pludselig ting med ham på sociale medier, eller os sige at han er på en bytur eller han gør så et tror eller andet. Jeg tror ikke han bliver specielt fredet. Det nej, tror jeg ikke. Nej, og det tænker jeg nemlig at Kongehus som godt kunne tænke sig ja, at han blev, ikke det er jo men ikke det samme. Nej, det er jo netop ikke det samme. Men det kan være, at de skal have lidt mere styr på hvad sociale medier er så. I kongehuset. <laughs> <er vi> <laughs> Hello, <hængelog. laughs> det, det synes du ikke, de har styr på? Altså, det kan man jo diskutere. Men jeg tror i hvert fald, at det ville være smart at finde ud af snart, hvordan sådan ting florerer på internettet. Ja. ja. Altså, det Der er jo vel... mange forskellige platforme. Ja. ja. Man kan sige, at kongehuset er bedst til sådan det, de selv kan styre, kan man sige, den officielle mm. udmelding via Instagram og sådan noget. Ikke? Jo. Krisehåndtering forbundet med folkestemninger, som jo nu overvejende er noget, der også florerer på sociale medier, har man jo vist sig knap så til at kunne styre. Ja, og øh, den gode Ditte Ockmann, som jo har været på det, vi taler om, og skriver klummer til BT, hun har også i denne hus skrevet en klumme om det her panasiespørgsmål, hvor hun også fremhæver det her med, man skal jo huske, at i den her tid, øh, han kan jo ikke gå ind på en natklub og have det sjovt, uden at der sandsynligvis vil være øh, 30 mennesker, der har hævet en mobil op af lommen, og så kan det i hvert fald florere alle mulige steder, ikke? Altså, Men den slags situationer. det er sådan altså at han ikke kan få lov til bare at bare skærme sig selv en lille smule, ikke? Fordi vi har alle sammen gjort nogle lidt spændende ting, da vi var yngre. Ikke? Altså, jo, og det kan det, vi, vi jo så. også se, hvis man sætter sig en lille smule ind i, hvordan hans far har ageret, så har han jo også øh, tydeligvis øh, i sin ungdom skulle finde alle mulige sådan mere eller mindre hemmelige måder at kunne leve sit ungdomsliv ud på, uden at det blev videre kolporteret. Jo, og man kan sige at i, sin, altså, i sin ældre dag, eller hvordan man kan kalde det, kronprins Frederik, nu er han jo blevet god til at og bare feste i, øh, i fuld offentlighed I fuld på offentligt. festivaler og så videre. Ikke? Der men, det er, han. Jo, men det er jo rigtigt nok, at selv den tid, hvor kronprins Frederik var ung i forhold til sociale medier, i forhold til folk der har mobiltelefoner og alle vegne og sådan noget, var jo en uskyldens ja. mm. øh, tid sammenlignet med, hvad prins Christian står for nu, i forhold til, at øh, det mindste fejltril kan og vil blive registreret. Præcis. Altså der kunne man lidt nemmere... Øh så gik snakken måske i Aarhus, eller ja, ja. du ved, da han studerede ja, ja. der, ikke? man har der hørt alle mulige historier om Kronprins Frederik fra den tid, men, men der var ikke 500 mobiltelefoner, hver gang man var i, i nattelivet. Og det bliver jo lidt spændende at se, hvordan det bliver takt. fordi det er jo første gang, at nogen af os kommer til at prøve det. Ja. Altså en, en, en kommende konge, der, der bliver udsat for sociale mediers tidsalder, det er jo i det, hele taget og lidt det er da klart, at mm. selvfølgelig vil der være en vis licens og en vis forståelse for ungdom, men hvis det er et tilbagevendende problem, så bliver det jo et problem. Ja. ja det bliver lidt spændende, hvad det bringer med sig. Men, men i hvert fald 21 år før han får den her penage, og så må vi jo øh, se, hvordan det bliver, når han bliver 18 her 15. Og så bliver oktober. det jo spændende øh, øh, sådan stille og roligt at finde ud af, hvad han er for en, ja. og hvad han har at byde på, for som du selv siger, nu spillede vi klip for Royal Run. Det er meget få seancer, øh, hvor, hvor øh, han har været øh, en del af det. Royal Run er en af dem. Øh, men af de mere officielle sammenhænge har der jo strengt taget kun så vi det kan huske. Fils, var han. Ja, han var i Sønderjylland ja. første gang med, mm -hmm. da, ved ja. fejringen for 100 år for genforeningen, hvor der var en vis logik i, at det både var øh, dronningen øh, Frederik og Christian i forhold til ligesom, at vise hele linjen, ja. øh, fordi det også var en begivenhed, der rak tilbage til øh, dronningens farfar Christian Tien og sådan ja. Æh, Og så øh, selvfølgelig Fields, hvor det var meget, meget fornuftigt, synes jeg, at man sendte Christian ud som en tavs øh, vidne sammen med sin far, øh, fordi det var unge mennesker, der var tragisk blevet overvejende overfor at den begivenhed. Ja, jeg er meget tragisk. Og det er jo, altså, som med prins Christian, som med de andre royale børn, altså prins Nico, Græv Skal lige Græv Felix. Jeg, jeg, skal det også, jeg siger det hele tiden forkert. Ja. Det ligger altså også i munden på mig. Det ligger i munden. Men det, ja. det er jo det, der med de royale børn. Man kender dem jo overhovedet ikke. Altså, så det er jo det der med, at det er som om, når de bliver 18, Ja. Så kan man begynde lidt, altså ellers har man og måttet sige, okay, prins Christian, hvad ved vi? Og prins Christian han, han kender vi, vi, han, kan, øh... vi kender ham jo endnu bedre faktisk, end vi nogensinde, altså ingen anede jo, hvordan prins Frederik eller prins Joachim for den sags skyld talte, før de fyldte af den, altså man mener, mm. man havde været i deres umiddelbare nærhed. Ja. Men det anede man jo ikke. Men det var også andre tider, og så har, netop fordi det kongehus jo også fornyer sig, som Emma siger, så har kongebørnene, eller kronprinsesparrets børn, jo også i, visse lejligheder at være skubbet frem i forreste linje, som et stærkt kort at spille. Ja. Jeg kan det huske, i, jeg tror, det var 2016, hvor jeg med kronprinsparret på, på Færøerne, hvor de var på officiel besøg derover med alle børnene. Og oh, der, ja. var, der var faktisk sådan en lille øh, ja, fotomulighed, fordi der var simpelthen sådan en smuk regnbue ud over Torshavn. Og alle fotograferne var sådan, nej, kan vi ikke gøre noget? Kan vi ikke få et billede? så var man til at Mary hurtigt til at sige, jo, vi stillede op til et billede, og fik lige gelejet hele familien sammen, og så stod de der øh, med deres færøske dragter på. Og der øh, var der nemlig også, altså der fik børnene faktisk lov at svare lidt på nogle mm. ting, selvom de var meget unge mm. dengang, ikke? Så sådan i det, i det meget stille og roligt, men der, der fik de da lov til, selvom det var på fuld kamera og det hele, mm. og at sige lidt, ikke? Så man har ligesom åbnet lidt op for det tidligere. Jeg synes også, de prøver rigtig fint, at sådan gør børnene lidt mere klar til, hvad der er, der kommer, samtidig med, at de skærmer dem. Ja. Altså, jeg tror måske også, både Frederik og Mary har talt rigtig meget om mm. det. Blandt andet fordi, at Frederik bare nærmest blev skubbet ud i det, mm -hmm. og så var der ikke rigtig nogen til at gribe ham, ikke? Altså, jeg tror virkelig ikke, de vil have, at det, det sker for deres børn. Og jeg synes faktisk også nu, er det er jo selvfølgelig stadigvæk begrænset, hvor meget vi har at kigge på. Men for eksempel til Royal Run, som jo selvfølgelig også er en hyggelig begivenhed, og alle danskerne er med dem og sådan noget. Ikke? Men der synes jeg faktisk, at for alle børnene, der er sådan en, en eller anden naturlighed, eller sådan, altså det, det virker ikke til... At øh, altså, for eksempel sådan en ja. som Prins Vincent, når han stiller, han stiller os bare op og plapper og løs. Ikke? Og, altså, og de andre øh, børn også egentlig. De er ikke de, bange for De fx. er ikke så bange for det, vel? Øhm. De valgte os, har de ikke selv valgt, hvor meget de skulle løbe? Fordi der var nemlig ret stor forskel på, hvad de løb. Jo. Ja. Nu, Prinsesse Isabella jo løb jo kun den der ja. one mile. Ja, jeg elsker det, jeg elsker det. Ja. <laughs> var Aldrig ikke det den dag. Ja. Og Vincent, han tog bare dem alle sammen. Ja. Men altså, øh, nu er han jo ikke umiddelbart tronfølger. Det kommer også til at sætte sit præg af om på den måde, den 18-års fødselsdag den 5. oktober kommer til at forløbe. Øh, fordi da Frederik blev 18, så var det jo med, øh, altså det var selvfølgelig modtagelse i statsrådet, men der var også karretkørsel med mor med gamlen, i København. Og der var hurra for Malenborgs slotsplads og galler om aftenen, hvor en selv skulle tale for første gang og sådan noget. Vi ved ikke nu hvordan fødselsdagen omkring Christian kommer til at være, men den kommer til at være meget mere nedtonet, end vi oplevede dengang. Ja. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Så igen, man, man skærmer ham og toner ned, toner også begivenheden ned. Ja. Det, tror du, det kunne være, at de holder den helt privat? Altså som en privat? Nej, der, skal, der kommer nok til at ske et eller andet. Jeg gætter på, at han på en eller anden måde måske bliver introduceret i statsrådet. Han får ikke nødvendigvis jo siddet der, eller han får ikke siddet der, men han bliver nok introduceret der. Ja. Øh, men øh, kronprins Frederik har jo talt meget om den 18-års fødselsdag, hvor redsidsfuld han synes, den var. Fordi han blev vækket om morgenen med både den, den store øh, gamle sportskommentator Gunnar Hansen der, øh, Gunnar Luhansen, der øh, øh, var på mikrofon øh, foran palæet og piger i netstrømper med bjørnskenshure, der sang øh, kommer til fred eller noget i den retning. Hvor han synes det var pinligt og forfærdeligt. Og har sagt, det var en anden Ej, det og, har, og har sagt, det, det, skal, det, det skal Christian ikke opleve, ja, har han sagt. Og det er måske meget en Færl. meget god beslutning, nej, faktisk. Jeg han synes, jeg, synes det var man... rejstilsfuldt. Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Um, on that note, ja, så jeg håber personligt, at der kommer i hvert fald et par flagdage til Christians fødselsdag, for jeg har fødselsdag dagen efter ham, den 16. oktober, ah. så det kunne jo være meget fedt, Det kan fedt, du roligt regne med, at ja. fra nu af. <laughs> Godt. Jamen, så hopper vi videre til anmeldelse. Jakob og Emma, I har jo begge to øh, været et smut på øh, i det Kongelige Teater på gammel scene, mm. og jeg har været inde og øh, spiller lige en lille trailer for mm. den her musical, fordi ja. der synes jeg, man får en meget god fornemmelse af, hvad det er for et, et, et, et produkt, I har været inde og se. Nu kommer musicalen om hele Danmarks dronning. Hele Danmarks Dronning. Mm? Ja, musicalen med Grete. Og I sidder begge to og øh, trækker lidt på smilebåndet. Altså, øh, det er jo ingen hemmelighed øh, af Jakob, Det er jo, som vi også har talt om, inden du skulle ind. Det er jo dine to metier, der ligesom smeltede Jeg sammen pikkede, i den her musical. Ja. Ikke? <laughs> pikkede, altså, ja. det royale ja. og øh, teateranmelderen øh, i, i fuld flor. Ja. Øh, og øh, så derfor, og du har jo også anmeldt den her musical øh, for bærlandske. Så kan du, kan du lige give et, et, et opprist. Altså jeg, må, jeg må jo sige, at mit favoritcitat, som du også har heddet op i din rubrik, var jo, som at være fanget tre timer i billedeblad. Ja, og det handler jo lidt om, at, at, at, at det jo når man laver en musical om dronning Margrethe, så må man også spørge, sig selv. Altså, hvad havde man egentlig forventet? Hvordan kan man lave det? Og der øh, har man jo så truffet en, kan man sige, en beslutning om, at man vil fortælle hele dronning Margrethes liv, fra hun bliver født. Det er sådan set der, den starter. Mm. Me if I'm oh, wrong. Emma, starter den 9. april 1940, og så bliver hun jo født som et lys i mørket, det synger man en sang om. Øh, og så følger den hende sådan nogenlunde slavisk, selvom Margreterne, der er fire af dem i forskellige alder, går ind og ud lidt af hinandens liv. Mm. Så følger man sådan nogenlunde... Øh, man har shoflet det en lille bitte smule, men ellers så følger man... Øh, Margrethe frem til hun er 78 og, står på, øh, og skal ud på balkonen for første gang uden prins Henrik ved sin side og hylde af danskerne til sin fødselsdag. Med alt, alle store små begivenheder øh, fra et langt øh, liv øh, i nationens tjeneste. Øh, men man, man kunne jo have valgt at gå en anden vej, kan man sige. Nu er det en musical, skal man sige. Der også er også vist genre konventioner, som man ønsker måske heller ikke, at det skal blive for tungt. Ej. Men man har for eksempel ikke lavet en The Crown på dansk, hvor man selv frit fabulerer, fordi vi ved jo godt, at man er de kongelige får, man er kun overfladen. Vi ved noget, men vi ved ikke alt, hvad de egentlig tænker og tror og har sagt bag Slottets murer, for man ikke at vide. Der kunne den måske godt have fabuleret, hvis den ville have handlet om andet end dronningsliv i overskrifter. Det ønsker den ikke, den Og så bliver det jo også, som det bliver, så kan det kun ende med at være en, øh, en meget lang hyldestforestilling, øh, øh, kan man sige, til øh, fænomenet Margrethe. Men sådan lidt på en underlig måde, fordi man får ikke rigtig, der er fire Margreter, men der mangler en, og det er dronning Margrethe. Altså man får ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvem hun egentlig er i det der, øh, selvom der bliver sagt meget sådan, øh, i overskrifter. Øh, hun reagerer mere på... Øh, hvad faren siger, og hvad manden siger, hvad folket siger, hvad politikerne siger. Men hvad hun egentlig selv, hvem hun selv egentlig er, det er der ikke rigtig noget at bud på, selvom de, de øh, navne Ulla Henningsen, ja. som den gavde skuespiller, hun er, som spiller den ældre Margrete, låner figuren noget af sit eget ja. øh, og, og kommer frælst igennem. Hun er virkelig øh, Hun er ret, en vidunderlig de, de skuespiller ja. med sin fantastiske udstråling, der, der, der vinder den meget med hende. Så, så det er i virkeligheden en umulig opgave, synes jeg. Og jeg synes, det er ja. sjovt, du siger det, fordi nu havde jo øh, Mads øh, M. Nielsen, instruktøren, med her i podcasten for et par uger siden. Og han understreger nemlig, at Hele pointen med den, synes han var det, der fortæller historien om altså, mennesket, dronning Margrethe. Jamen, det kan du øh. høre, at Emma sige. <laughs> <Nej>, hun <laughs> er nok være end mig. <laughs> det synes jeg faktisk er en lille smule morsomt, at, uden at Jacob siger det, så er det jo som om, at Margrethe iagtager sit eget mm. liv. Og det er også meningen, det er, ret, det er jeg ret sikker på, med sådan det er sat op. Men det gør faktisk også, at hun virker som om, hun faktisk ikke spiller en rolle i sit eget liv. Mm. Hvilket er enormt underligt, når det faktisk er en dronning, vi ved, har en holdning til rigtig, rigtig mange ting. Og har og, som, det. Ja, og er i centrum af magten. Ik? Altså, det er meget, meget sært, og der er, der er mange øh, spændende greb på at fortælle øh, den historie. <coughs> Æ, og øh, <laughs> jeg synes øh, især sådan i starten faktisk, at det var meget spændende det her med, at de skulle stå og kigge sådan en, Ja, for at ligesom at kigge tilbage, og så kunne de forstå alting og sådan noget, ikke? Fordi Margrethe taler jo også fransk med Henrik Og sådan noget. Det var faktisk et meget spændende greb. Øhm, det fungerer også godt med de ja. Margreter, der, der kan gå lidt ja, ud af sådan noget. Og der er forskellige. kan tale med unge Margreter, yeah. nu skal man yeah. høre her, og nu du vil opleve sådan noget. Det, der, det er faktisk æh, meget fint. Ja. Der, der er mange fine ting at sige ja. om det. Jeg synes også, man har gjort sig enormt umage. Ja. Øh, det er helt tydeligt. Musikken er, som man kan få, nu har vi en lille bitte bid, der kan man høre, at den er sådan meget svulmende, ja. øh, sådan et generisk mus international musical-lyd. Mm. Øh, det kan man enten synes er lidt kedeligt, eller man kan lide det. Øh, øh, men der arbejder meget med at gøre det så dynamisk som muligt, synes jeg også, i forhold til øh, at få det ene ud af senere, de der mange scener fra det, det der lange liv, det, som sagt var det tre timer. Ikke? Ja. Øh, så der er meget... Der er også en pause. Der er meget fint at sige om det. er også meget fint at sige om præstationerne, og samlet mm -hmm. og sådan noget, og orkestreringerne og sådan noget. Øh, men... Men, øh, men der er også meget dårligt, men, fornemmer jeg. Ja, men der er bare fundamentalt det problem, at, øh, at, øh, at det ikke bliver særlig spændende. Ja. Ja, det, det kan værken blive et, ja. et, ind, et øh, personligt øh, vægtet, vinklet portræt af dronningen, som er spændende og udfordrende, øh, det, det kan det ikke rigtigt. Og samtidig er det også hængt op på et liv, som jo, hvor man vil have alt med, i stedet for ligesom at skære ind til, hvad man mm. egentlig vil fortælle. Man har alt muligt med, men som om man ikke rigtig har kunnet sorteret i det. Man skøjter sådan Så ja. ja. rigtig der. Det, det lyder, Jeg, jeg ja. tænker, det at man også har læst sin, ja. anmeldelse. Ja. <laughs> det lyder som sådan, de der stile, man skrev i folkeskolen. Og så, og ja. så... Yeah. Og yeah. så altså, yeah. bare begivenhed på yeah. begivenhed. Yeah. Det var et opslag. Ikke? Yeah. Yeah. Og And samtidig er der vigtige ting, man ikke har yeah. med. Altså, man, man, man vil også i sin iver for, at det også skal være en feel-good ting, at vi skal hylde drånen Margrethe, så går man også meget let hen over konflikten med prins Henrik for eksempel. De, øh, nævner ikke, mm. øh, at for eksempel ikke vil begraves ved siden af sin kone, men det, det virker som om, at de finder hinanden ved, at hun lige siger lidt undskyld. Øh, og så synger de en kærlighedsduet ved et fly, og sådan noget. Ikke? Så, så, så man pynter også lidt på det, som vi har i hvert fald fornemmelsen af af virkeligheden, for øh, at det ikke skal blive for tungt. Ikke? Ja. Og altså, Emma, nu øh, er det jo ikke nogen hemmelighed, at du er jo øh, ekstremt optaget af det royale, og du er ja, historiker, ja. og du, du ved, hvad du snakker om, og mm. Du har glædet dig meget til at se den her musical. Det havde jeg faktisk. Med det forbehold, at jeg faktisk ikke er særlig glad for musicals. Ja. Jeg elsker musicals, ja. så jeg kommer... Så det, det. Jeg. Ja. Ja, ja. Men, altså, jeg... Men jeg tror, vores, vores oplevelse var nok den samme. Og altså, jeg, nu øh, siger du det jo bare som det er. Mm. Jeg ser, at du deler på dine øh, sociale medier på Instagram, at du er derinde. Ja. Og jeg tænker, fordi jeg kunne desværre ikke selv være der til premieren, så jeg skriver og siger, ej, hvordan var den? Du svarer med et ord. Ja, Rædsom. Ja, det var lige efter, jeg havde set den, og der var jeg en lille træt, ikke? Men, men øhm, altså, ja, og det, det, det var fordi, at jeg følte lidt... Et, jeg er ikke særlig god til musicals. Der er nogle musicals, jeg er rigtig, rigtig glad for. Øh, Hamilton-klassikerne og sådan noget, ikke? Øhm, Men det blev for meget jazz hands, og for meget, altså, for meget svulstig musik. Og så på et tidspunkt, så, så står jeg også op på sådan en... Ja, som skal være sådan en balkon, ikke? Og jeg føler bare lidt, at det er sådan noget løvernes kongeagtigt noget, eller Evita-agtigt. Hvor dronningen er Simba. Der ja, bliver, det er kan, meget, kan lidt meget nemt, øh, når man øh, er til musicals sig manipuleret. Ja. ja, og det har jeg da ret skidt ja. med. Ja. Æm, og så tænkte jeg faktisk bare rigtig meget, at der var, der var nogle historiske greb, hvor jeg tænkte, hele det her opløb til, om man skulle have den her øh, folkeafstemning, om hvorvidt vi skulle ændre tronfølgeloven i Danmark, jo faktisk er et enormt spændende kapitel i Danmarks historie, fordi der er mange ting, der bliver ændret med den grundlovsændring. Og den blev ændret med en sang og nogle jazzhands og nogle mænd. Og det, det kunne jeg mærke, at jeg blev så enormt træt af, fordi det handler jo om en kvinde, der bliver valgt til, og selvfølgelig også, at der er nogen, der bliver valgt fra. Og det kommer sådan lidt i en sidebemærkning også, men ikke noget, man sådan rigtig arbejder med. Og det er rigtig ærgerligt, synes jeg. Ja. Og der er et egentlig drama i Drønne ja. historie, som hvis man tør at fortælle det, er lige så godt som The Crown, kan man ja, sige. Ja, ja, ja. Øh, men, men der er også bare noget så i selve genren musical, i hvert fald den type musical, som man vil skabe her, som vil være reducerende i forhold til enhver form for højere fornuft. Mm. Så, så øh, jeg tror faktisk, hvis man er nået så langt, som at man øh, vil, gerne vil ind og se en musical om Drømgren, det siger fuldstændig uden at være øh, nedladende, selvom det lyder øh, godt kunne lyde sådan, øh, så tror jeg, at man egentlig vil være meget tilfreds med forestillingen. Det er en ja, stor ja, flot ja. forestilling. Øh, der er lagt mange kræfter i det. Der er gode kræfter i det. og Det er professionelt arbejde. Øh, men jeg, øh, jeg, jeg, vil bare anholde stadigvæk, at jeg synes, jeg kan ikke se øh, anden idé i dronning Margrethes liv som musical materiale end den kommercielle. Nej. Ja, altså man kunne have gjort mange ting, og jeg synes også man kunne have kigget hen mod øh, den engelske øh, musical scene, hvor der faktisk er rigtig gode eksempler på hvordan man behandler historien. Øh, ja, og så tror jeg personligt så er jeg jo også ret glad, for, at var ret glad for prins Henrik. Og jeg synes, at han blev sådan decimeret til en lidt underlig figur, som talte lidt for sjov fransk. Jeg ja sådan lidt cirkusrevy, ja, og fransk klog. Og det, det påpeger du jo også ja. i din anmeldelse, ikke? at han bliver lidt ja. klonet nærmest. Ja, og så betragtning, hvor et sammensat menneske han var. Uh -huh så synes jeg også, den gør ham uret, øh, og bliver jo også faktisk i den afsluttende sang, hvor prins Henrik så er død, øh, men alligevel øh, er midtpunkt for en sang, der hedder svarte de vivre», ja. som handler om livsglæde. Så bliver han hyldet for, øh, og står der lidt i en karnevalsjakke, hy hyldet for at være en eller anden form for fransk selvom meningen, hvis det ikke var det. Ja. ja, det er ret ærgerligt, synes jeg. Ja. ja. Så det bliver sådan på en eller anden måde, man har ikke taget øh, nogen fravalg, så derfor så kommer det hele med i en stor pærevælling. Ja, fravalg, mm. sku, ja. men, øh, men jeg synes, at man kan sagtens gå ind og se den, fordi der, der kommer nok en igen, så øh, hvis man vil se en musical om Drømmen så er nu, man skal slå til. Ja, men jeg fornemmer, at I ikke kommer til ligesom at, at gå ind og se den igen. <laughs> Nej, nu har, jeg, nu har vi set den, skal yeah. vi sige på den måde yeah. Ja, men altså hvis man, hvis man gerne vil se en musical eller Margrethe, så synes jeg også, at man skal gå ind og se den øh, Og hvis man ikke yeah. har læst Dronnings Wikipedia-side yeah. yeah. så kan man måske også med fordel gå ind og lige få den opridset Jeg synes at de, jeg, jeg, jeg hæftede mig faktisk også ved, at de ved indgangen solgte øh, den der øh, biografi, som Tom Book har været med til at skrive øh, undervejs og øh, den kunne man også øh, med fordel lige læse faktisk. Ja. Hvis man, hvis man føler for det. Hvis ja. man gerne vil vide noget om Margrethes liv. Ja. Men altså, øh, nu har vi sagt, hvad vi synes, at øh, ideen med at anmelde noget er jo, at man selv går ind og ser. Nu mm. har vi sagt vores. Jeg øh, synes, i det er samme. Øh, jeg er sikker på, at der er mange mennesker, som vil få noget andet ud af det her, end, end jeg med min kritiske brille. Øh, så er jeg sikker på, at der er nogen, der vil synes, det er en rigtig dejlig forskning. Det, det tror jeg også. Ja. Og man skal også, man skal også kunne lide musicals. Ja. ja. Og det er jo ja. en genre, der kan dele vandene. Um, ja. Det er det. Ja. Det er det jo ja. Jamen, og den øh, forestilling spiller, som sagt, på gammel øh, scene her i København, Det Kongelige Teater. Og så i Odense og i Aarhus. Og øh, den rykker nemlig til ja. både Odense og Aarhus øh, senere på året. Ingen skal skånes. Så, øh, så alle <laughs> kan faktisk få muligheden. Ja. Øhm, ja. Jamen, øh, vi er nået til vej til ende i dagens udsendelse. Tak fordi I øh, kom og gav os besøg med på både Appanage og Musical. Tak til dig, Jakob Sten Olsen, Konghuskommentator hos Berlindske. Og tak til dig, Emma Rønberg-Påske, historiker, Konghusekspert og Øh, god ven af huset. Tak. Øh, tak til jer lyttere, fordi I lyttede med. Og tak til Alex Brønbjerg i kulissen, som jeg faktisk tit øh, glemmer at takke, men nu husker jeg det i dag. Tak fordi I lyttede med, og som altid er indbakken åben for ris og ros og gode idéer til programmet. Vi lyttes ved i næste uge, hvor vi faktisk sender allerede øh, tirsdag øh, på grund af sommerferie. Så det kan I glæde jer til. Tak for denne gang. Vi lyttes ved næste uge.